Jambo ndugu msikizaji na karibu katika makala, ya Neno, Litu, makala haya ya Neno litochumama. Makala haya yanaletwa kwako kwa hisani ya Passing the Light Ministries na AGR FM Abakshi Global Radio.com na yanakuja moja, moja kwa moja kwako kwa mchung, kupitia kwa mchungaji Geoffrey. Hayabashi nakukaribisha Yohani na Ushie na Bali. Makini kana mbari yetu 6054755845 wakati wote ponyeza 0 uongee pamoja na Kabla tumkaribisha mchungaji hebu tubarikiwe na wimbo ufutao <muchemilio> Halipopote pale popote pale mnapoendelea kutujegea. Nashukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi hii njema hapa kwetu. Labda kwenyu pia ni jioni mchana ama wakati wowote ule uko. na Naachukua fursa hii kukaribisha katika makara haya malu ambaye unaletewa kwa niamba ya Passing the Right Ministry na ndani ya AGR. Hivyo ni kusema ya kwamba tunapoendelea kuunganika kulete ujumbe huu kwenyu ni ujumbe ambaye Mungu anataka tuweze kuelewa hasa katika safari hii ya wana wa Israeli jinsi walivyoweza kusafiri kutoka inchi ya utumwa na kuweza kuingia katika inchi ya ahadi ikilinganishwa na vile tunavyosafiri sisi kutoka dunia hii ya dhambi tukielekea katika kanani ya mbinguni na hivyo kwa sababu wakati huu ni wakati mwapaka ambaye tunazidi kushukuru Mungu kwa kutujalia kuweza kuandania wakati huu hebu tuweze kumkaribisha kuwa pamoja nasi katika makara haya maalumu kuendelea kusikiliza neno litasimama hebu tuweze kuomba kwa pamoja tuombe baba mtakatifu na Mungu wetu mpendwa tupenda sana wewe ulie kuwako, wewe ulioko na wewe utakao kuwako. Tunakushukuru na tunalihimidi na kutivitukusa jina lako kwa kuwa wewe ndiye unaofaa. Hakuna Mungu mwingine aliyeumba isipokuwa ni wewe, muumbaji wa pingu, nchi, bahari na chemichemi za maji. Tunaomba roho wako mtakatifu atamaraki mawazo yetu, yetu, na mili yetu, na nia zetu ili yaweze kutupatia ufunuo wa pekee wa neno lako jinsi lilivyo na tuweze kusimama wima kama vile neno lako litakavyoweza kusimama daima dawama wakati huu tunaomba kwa ajili ya radio hii Yesu ya Baguzi grobo tukizidi pia kuombea wasikilizaji wetu kila mahali wanapo tutegea bwana tunaomba roho huyo aendelee ku, tusaidia kuelewa kutupatia ufahamu wa kulielewa hili neno. Nami na kama wa mtumishi wako naomba baba wa mbinguni ukanitumie kadri utakavyona inafaa. Na tunaomba tunapoanza hadi tamasha uweze kuwa pamoja nasi. Na zaidi ya hayo tunaomba mapenzi yako afanyike kwetu si zote leo hata na milele katika jina lake Yesu tunaomba. Amen. Basi Tunaona ya kwamba wana wa Israeli wamevuka sasa bahari ya Shamba, wamevuka mto Jordan, wameingia katika nchi ya Kanani, wamekanyaga na miguu yao lakini sasa wanaanza kuimiliki. Na tukaona ya kwamba yoshua akaweza kuelezewa na amli jeshi, mwa jeshi la Mungu, yaani Yesu Kristo jinsi atakavyoweza kuinyakua na kuiangusha nchi ama mji wa Eliko na ndipo hapa tunaona ya kwamba akaelezewa ya kwamba watazunguka mara saba na kwa kweli mara ya saba waweze kuzunguka mara saba na kisha tarumbetza zitakapolia wote waweze kupiga shangwe na kelele na nderemo za ushindi na Wana wa Yeliko walikuwa wana hofu nyingi sana baada walijua ya kwamba wakati wa kuangamia kwao kulikuwa umewadia lakini kitu cha kushangaza ni ya kwamba walijua wakati umewadia na kulikuwa na njia na kuweza kugairi na kuachana na dhambi zao na kuendelea kumwabudu huyu Mungu wa kweli ambaye hana ubaguzi aliyokuwa tayari, ako tayari kuwapokea watu wote. Haijalishi kabila gani, lugha gani, ama jamaa gani. Bora waweze kumwabudu. Lakini kwa sababu walikuwa wamemdhia haki na kuweza kuingia uo katika uovu kina kikubwa. Sasa Bwana alikuwa anataka kuangamiza dhambi ile na wale wanaoitenda. Na badala ya kuweza kutubu na kuungama dhambi zao huku wakijua Bwana alikuwa ameahidi ya kwamba Ukiziunga madhambi zetu ni mwaminifu yeye na ni wa haki anasamehea kutokana na udhalimu wote na kututakasa hawa hawakuwa na haja ya kutubu ilikuwa ni hofu tu Waisraeli pia waliwez walistahili kujua ya kwamba katika kuchukua na kuangusha miji hii yote ilikuwa ni Mungu mwenyewe atakayeweza kuwatumia kama vyombo na hivyo ushindi ambaye utakaopatikana sio wao bali ni Mungu atakaokuwa kuwa anawatumia na kwa hivyo hawangeweza kustahili kujitukusa kwa vivyo hivyo vile na ndipo basi hapa tunaona walipokuwa wanazunguka na walipokuwa kabla hawajaangusha yeliko Yoshua mtumishi wa Mungu akaweza kuambia kwamba kwa sababu Mungu ndiye anaopigana mji huu na vyote vilivyo movo vimewekwa wakfu ili mtu yoyote asije akaguza kitu chochote maana unapokuta kuza kitu kinaoweko walipokuwa kabla kwa jangusha na kuletea jeshi la Mungu ambaye eh e, kuliletea shida jeshi la Mungu kwa hivyo mtu yeyote asiguze kitu chochote dhahabu na fedha na na chuma na shaba zote hizo zitaweza kuwekwa katika hazina ya Mungu na kitu chochote kiliyo hai kiweze kuangamizwa kwa isipo isipokuwa yule Rahabu Kahaba ambaye aliweza kuwaficha hawa wapelelezi na kwa hivyo waka, akaendelea kusisitisha ya kwamba kitu chochote kimewekwa wakfu mtu asiweze kuguza maana akileta akiguza ataletea rana nyumba yake na jeshi la Mungu. Na hivyo walisikiliza na wakajua ya kwamba wakaji wote wa nchi ile ama wa mji ule walikuwa waauawe wazee, watoto, ngombe, kila kitu. Na kweli hivyo divyo ilivyofanyika. Na ukweli mtu aliyowakoka pale ni ya, ni Rahabu na mama yake na baba yake na ndugu zake na watu wao wale waliosikia ujumbe wake na fedha na dhahabu zikawekwa katika hazina ya Mungu. Baadipo basi akaweza kuagiza wale wale vijana waweze kumchukua Rahabu katika nyumba yake na kisha mji ule wote ukawekwa katika tanuru ya moto na hivyo Rahab peke yake dio aliyoweza kuokoka na akasema kwamba na kuapisha wana wa Israeli hakuna mti yoyote atakaostahili kuweza kujenga mji ule na kuta za mji ule maana zilikuwa zimeangushwa na jeshi la biguni na atakaye thubutu kuweza kuijenga ataweza kuanza kazi hiyo na kupoteza mtoto wake na kufunga na mtoto wake wa mwisho na ndipo Bwana akaweza kuwa pamoja na Yoshua na sifa za Yoshua ikaweza kuenea kwen, katika nchi ile yote ya kanani wale wote wa mataifa wote waliokuwa sehemu ile waamola waamoni wa, wa, wa, wa, wa, wa, watu wale eh, yani makabila yale yaliyokuwa mengi sana katika ka, ka, katika Canaan wote wakaweza kuwa na haf, na hofu sana na kama vile Musa alivyokuwa ameagiza ya kwamba wataangamishwa kabisa na Mungu alikuwa amewaagiza musiweze kupata upatanisho kwa njia yote na hawa watu na usiweze kuwahurumia mala uweze hata ku, kuwa uhusiano na uhusiano wote nao ulikuwa usiweze ku wa, usiweze kusalii us kusalishwa ama kubakishwa kwa jejote na neno la Bwana lilikuwa limesema hakuna kitu chochote kingeweza kuwekwa pale kudumishwa wakati tulipokuwa tukiangalia hivi tuliona ya kwamba Wakati mwingine inaonekana kana kwamba Mungu alikuwa mkatili sana kwa hawa watu lakini Mungu tuliona alikuwa anataka kuanzisha taifa lake la Waisraeli na hivyo hawa watu wote maana walikuwa wameabudu sanamu walikuwa wanaabudu miungu mingine walikuwa wamekataa maagizo ya Mungu hata kama aliwapatia nafasi ya kuweza kuelewa huyu Mungu wa kweli hawakuwa na haja naye hakukua na lingine ila hukumu yao ilikuwa imewadia maana kwa muda wa zaidi ya miaka 400 walijua Ibrahimu alipitia hapa akawajulisha juu ya Mungu wa kweli katika, wa, katika wa maisha yake yote na wakamtambua wa kweli anabudu Mungu wa kweli lakini hawakuwa na haja na huyu Mungu wa Ibrahimu na ndipo hata walipoona wana wa Israeli wakiweza kuvuka kutoka bahari ya Shamu waliona miujiza ya Mungu wakaona jinsi Mungu alivyowalisha katika jangwani walikuwa na habari na ndipo tunaona hata rahabu mwenyewe alikuwa na ujumbe huo hivyo ni kusema hata Eliko wenyewe walikuwa na habari hii lakini hawakuwa na haja ya kuweza ku uh, kusi, ku uh, kuwa na Mungu huyu na waliona ya kwamba waliona wamediani wakiweza kuangamishwa wakaona Gilead wakaona oh, uh, kila ki, ke, uki ukipoka wakavuka lakini hawakurudi kwa Mungu hawaskugaidi unajua ya Mungu neema zake zikikataliwa basi ye hana lingine ila ni kuweza kujiripisia kisasi Wapendwa ndipo tunaona ya kwamba tabia ya Mungu ilikuwa sasa a ni uweza kuangamiza chochote kilicho kiovu na walijua ya kwamba hata hao wana wa Israeli walipofanya uovu Mungu aliwaangamiza pale katika ngambo ya mto, na wakakuza kufa zaidi ya watu elfu ishirini na waine kwa sababu ya kuabudu Mungu. Maana Mungu anasema mimi ni Mungu mwenye uovu, na wapatiliza wan, wana uovu wa baba zao kizazi cha tatu na cha aina cha wale wanaonichukia. Lakini anawa warehemu alfu alfu wale wanaompenda na kuweza kushika sheria zake. Kwa hivyo habari hizi zote Mataifa haya yote walikuwa na habari hizi lakini wao hawakutaka kumtambua katika njia yote. Na ukitaka kujua ukweli ni ya kwamba walikuwa na habari ujumbe uliotoka kwa Rahabu na wale waperelezi ulikuwa unasema Rahabu alisema mwenyewe ya kwamba ya kwamba tunajua ya kwamba Mungu wenyu ni Mungu juu binguni na chini na hakuna Mungu mwingine. Na ndipo basi hawakuweza kukubali kukubali kuweza kuishi. Kama wakati wagalika tuliona yakwamba pia wao walijua lakini hawakuweza kuingia katika huruma za Mungu sabina Hivyo divyo ilivyokuwa hata hawa wakanani walijua lakini hawakuweza kujali. Walikuwa wanadhania kwamba kije makuta hizi ndevu zinaoenda mpaka biguni wana uwezo wa kujihami katika adhabu za Mungu na ndipo basi unaona hata Joshua mwenyewe alikuwa shangaa wana wa Israeli hata wale waliopeleleza waliona na wakajua wezi, kweli wa uwezo wa mwanadamu hakuna mwanadamu angeweza kudhubutu kuweza kubomoa kuta zile na ndipo unaona wale kumi na wale wapelezi kumi walisema haiwezekani haiwezekani lakini wakasahau kumtumaini Mungu na ndipo hata ye alipokuwa na tafakari Amri Jeshi mkuu akaja na akamwambia yoshua usiwe na hofu mji huu nimeupeana mkononi mwako Wakati maneno kama hayo inapozungumzwa na unapoona vizuizi na vikwazo ni vigumu sana kuamini lakini yoshua aliamini Na ndipo unaona kwa imani miranga eh, kuta hizi za zikaweza kuanga Kuangamika Na hii ndipo tunaona Mungu alikuwa anataka wana wa Israeli waweze kuwa na imani na kuamini yale Joshua anavyoelezea. Maana ye hakujijulii jionyesha kwa wao, bali waliweza kujionyesha kwa yoshua Kwa hivyo akawapaachia waweze kuamini hivyo ama wasiamini. Na wangeweza kudhania kwamba hii ni mzaha wana hawakiona jeshi la maraika likija kuangusha kuta zile lakini wangeweza kuwa na sababu ya kutoamini na kusema mizunguko mizunguko hii tunazunguka itawezaje kuangusha hizi kuta lakini Mungu aliwaachia ili imani yao iweze kukua na kwa kweli ilikuwa na wakatenda kama vile bwana alivyo sema ikumbukwe ya kwamba bwana anasema mtakaposikiliza sauti yangu kabisa na kuweza kunitii nami nitaweza kuwafanyia mambo makuu hivi ni kusema nguvu zile zilio kuwa ziangushe kuta walikuwa wanastahili kujua si wao bali ni uwezo wa Mungu na katika sasa aa uh, uh, Awamu ile ya tatu ambayo sasa tunaendelea kuona walizunguka waliendelea wakazunguka katika mji huu na baadaye wakaweza kuangukisha mji huu na hivyo Mungu ataendelea kufanya mambo makubwa kwa wale ambaye wanamuamini na dipo basi Biblia inatuonyesha wao wenyewe waliweza kufanya kama vile bwana alivyoagiza na wakaweza ku uh, na wakaweza kuangusha ule mji sasa wapendwa tunapoangalia katika sehemu hii ya tatu linatuambia ya kwamba baada ya Yeriko waliweza kuangamiza kila kitu kama vile ilivyokuwa ilikuwa ilikuwa imeagizwa na neno linasema ya kwamba wakaweza kuangamiza kitu kila kitu na wakaweza kuchoma ule mti mji kabisa na ndipo basi Mungu anatarajia kufanya mambo makubwa sana katika maisha ya wale wanaomwamini ikiwa wata hawatategemea hekima yao ikiwa hatutategemea uwezo na nguvu zetu na elimu zetu Mungu ako na nafasi ya kufanya kazi kubwa kama kama vile alivyofanya fanya na hao wana wa Israeli hata zaidi anasema yeye yuko tayari kufanya mambo makubwa kwa wale wate wote wanao muamini wale wanaoitwa kwa jina lake na ni kwa nini leo hafanyi mambo haya ni kwa sababu watu wale wanaoitwa kwa jina lake wanatumia nguvu na uwezo na maarifa yao na hekima yao na elimu yao badara ya kungojea Mungu afanye yale anao kufanya Mungu anasema kwamba tukimwamini tuki, tuki tukimwamini anaweza kufanya mambo makubwa kuliko yale ambaye alifanya siku hizo na na kama wapendwa tungewea, wacha kutumia hekima zetu na uwezo wetu ungeweza kudhihirisha Mungu angeweza kudhihirisha nguvu zake kupitia kwetu kama vile alivyoweza kudhihirisha nguvu zake katika wana wa Israeli na, naomba kama tungeweza kupata nafasi hii tuweze kumwachia Mungu aweze kudhihirisha ya kwamba nguvu zake na uwezo wake una ana uwezo wa kuokoa watu wake wanaomwamini na wakati wa wote unapokuwa katika hatari wa msikilizaji wangu jua ya kwamba katika zaburi sita neno linasema ya kwamba Bwana ndiyo kimbilio langu ndiyo msaada wangu wakati ninapouhitaji ukamuite wakati wa matatiso na shida naye anasema atakusikia na atakuokoa nawe utalitukusa jina lake kwa mujibu wa kitabu cha Zaburi 50 aya ya tano hivyo basi wapendwa Mungu anaomba na Mungu anatafuta aone kama ameweza kupata mtu mmoja tu atambaye atampatia nafasi aweze kudihirisha nguvu zake mambo nyeti nyeti yanayotujia mara nyingi tunatumia hekima zetu mara nyingi tunatumia hata uh, elimu za ulimwengu huu, mara nyingi hata tunatumia uh, wasomi wa ulimwengu huu badala ya kumtegemea Mungu. Wapendwa, ni wakati umewadia tuweze kumtegemea Mungu kwa hali zote. Hata kama ni shida iko nyumbani, hata kama ni shida iko kazini, hata kama ni shida iko ndani ya kanisa la Mungu. Hata kama ni shida iko kwa watu wa Mungu tunastahili kumtegemea Mungu na Mungu ataweza kufanya maajabu. Alifanya maajabu katika zamani zile, akaangusha kuta zile za yaliko akaweza kuangamiza watu wa yaliko akaoangamiza watu wa Midiani, akaangamiza watu wa Amori, akaangamiza watu wa Beshet, akaangamisha wote waliokuwa kuwa katika wakanani wote na wana waIsraeli wakalidhi inchi ikiwa wameangamiza watu hao wote na ni walikuwa watu wengi ndipo basi wakati tunapoona shida inakuja wapendwa tuinue macho yetu tumwambie Yesu eh Yesu kanisa ni lako sisi ni watu wako tutafanya nini na ingependa ningependa ivihirike hivyo maana katika jusi kanisa la Mungu lilikuwa katika shida kubwa na kwa sababu ya maombi ya watu wa Mungu ambaye kanisa hili ni la Mungu watu ambaye wamesoma watu ambaye wana ndio vikubwa watu ambaye wanategemewa tegemewa waliokuwa mambo ambaye haiko ndani ya maandiko matakatifu mambo ambaye ilikuwa inalete kanisa la Mungu katika hali ya kutazamwa na ulimwengu lakini Mungu mwaminifu alifanya maajabu na akadirisha kanisa nilake na mambo yetu na mapokeo yetu tunayotaka kuingiza ndani ya kanisa. Mungu ana uwezo wa kusimamia kanisa hili, alilisimamia jangwani, akalisimamisha kutoka nchi ya utumwa akaliingisha katika Canaan na hivyo ata leo atasimamisha hata mwisho wa dahali kumbuka ya kwamba katika kitabu cha Mathayo 28 aya ya 20 anasema niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa kwa hivyo wakati tunapotumia fedha zetu kuweza kuaibisha kanisa la Mungu tukidangia ya kwamba tunalipigania wakati tunatumia elimu zetu wakati tunatumia vyo vyetu wakati tunatumia influence zetu kumbuka ya kwamba kanisa hili ni la Mungu na hakuna wakati wowote ule litakapoweza kutingizwa na milango ya kuzimu kumbuka Yesu mwenyewe alipokuwa na wanafunzi wake wale kumi na na dafara moja aliwauliza ya kwamba nyinyi mnadhania mimi ni nani ama watu wanasema huko mimi ni nani wakaleta visababu na, ma, na na na na na hii ndipo akauliza na, na, na nyinyi mnadhania mimi ni nani wakanyamaza Diapo Petro aliyekuwa amejazwa na roho akamwambia wewe ni Kristo Masihi mwana wa Mungu. Na Yesu akamwambia mambo haya haukufunuliwa na hekima yako Paul Petro bali umefunuliwa kutoka biguni Na akamwambia wewe u Petro na juu ya mwamba huu ninalisimamisha kanisa langu ambalo halitaweza kuangushwa na milango ya kuzimu. Na akamwambia ya kwamba sikiliza Nimekupatia fungu. na fungua zile nimekupatia ni, ni wakati wowote wote kile utakachofunga hapa duniani takuwa kimefungwa mbinguni. Na utakapofunga hapa duniani kitakuwa kimefunguliwa kwa sababu mimi nilipewa uwezo wa kufunga na kuambia Mungu nimefunga ni kile Mungu olede amefunga kutoka kule bi kama kuna uwezo wa kufunga hapa duniani ngua kutoka huko bingu kanisa lina uwezo wa kufungua hapa duniani. Wengi wanachukua nafasi hiyo na wanasema sisi tunaweza kumwambia Yesu tumefunga hiki. Kwa hivyo hata wanaposema sheria hazina maana, wanasema tumefungua hizo na tunemem na tumesema hasina maana, sabato haina maana. Wanasema, "Ye, yeah, tumekubaliana hivyo." Yesu alisema ya kwamba tete tutakaofunga hapa kitafungwa huko binguni Lakini soma vizuri na uangalie test na uangalie past past tend na, na, na present tense za sentence hiyo uone ya kwamba anasema chochote utakapofunga hapa itakuwa that is past ni kile kitakuwa kimefungwa uko binguni na kile utafungua hapa ni kile kitakuwa kimefunguli kile utafungua hapa ni kile kitakao funguliwa huko binguni kwa hivyo wapendwa unapoingia katika eh, katika vita kubwa angalia mara nyingi usije ukatumiwa na shetani kupigana kupigana kupigana na kanisa la Mungu ukiwa ndani ya kanisa basi baada ya yeliko kuweza kuanguka Joshua alitarajia kuweza kuangusha mji mwingine uliokuwa pale karibu na uh, uh, na kambi yao ni mji uliokuwa karibu na kambi yao na ilikuwa upande wa magharibi na ndipo wakaweza kuwatuma wapelelezi waweze kwenda na kupeleleza mji ule neno linasema ya kwamba katika kitabu cha Yoshua Saba haya ni ile ya pili paka aya ya tatu Akatuma watu kutoka kambi ya wana wa Israeli waweze kwenda katika mji ulioitwa Ai waweze kukaribia na kuweza kuupelelezo Pandeni juu akawaambia ukapeleleze mji ule na mniletee habari na, waka, na wakaenda na wakazunguka na wakaweza kurete habari Akasema mji ule una watu wachache sana. kwa hivyo jeshi ili lote la Mungu lisiende kwenda kupigana na hawa watu. Ni wachache sana. tuma watu ya mkini alfu mbili ama alfu tatu Na ndipo basi kwa sababu mji wa Eliko ulikuwa umeanguka wakiona na macho yao. Wakatahau ya kwamba sio jeshi lilo lao liloweza kuangusha mji huu bali ni Mungu mwenyewe alipoweza kupigana akiwatumia hivyo wakaweza kuwa na overconfidence ya kwamba wao ni kana kwamba ndio waliangusha mji na hivyo wanaona tukienda wachache haka nikamjika dogo utaweza kukaangusa wameanza sasa kuwa na kiburi kama vile unavyojua mwanadamu Kiburi chake kila wakati kinaendelea kumharibu mtu na kinaendelea kumuondoa mtu kutoka kwa Mungu Muumbaji. Lipo basi kiburi hapa kimeanza kuinuka miongoni mwa hawa hasa wale wapelelezi wakizania ya kwamba jeshi likija watu wengi sana hapa hawa si kitu hawa ni wachache sana hivyo hawa kuweza mungu tufanye nini na yoshua alipoletewa habari hizi pia yeye akakubaliana na hawa wana wapelelezi na akafanya nini yoshua seven verse four basi watu elfu tatu wakaweza kutumwa huko wakaweza kwenda na kukwea katika mji wa Ai na wakaweza kukaribia mji huo lakini wakakutana na upingamizi na upingani na upinzani mkubwa sana na upinzani ule uliweza kuwa hodari hodari sana na wakaweza kuchanganywa hawa watu yamkini mbili na watu wa ai na hivyo ikawabidi waweze kuwapatia kisogo huku wakikimbia kwa usalama wao na kwa sababu hawa watu wa jeshi la Ai walikuwa wamefahamu elia ikumbuka hawa wana wa Israeli bado hawajafahamu elia hizi vizuri hawa watu jeshi la Ai walikuwa wameelewa vizuri sana juu ya elia hizi wakaweza kuwakimbiza na wakaweza kuwa uwa ya yamkini watu eh, alfu uh, watu yamkini 30 na spita. kuwa walikuwa ni watu wachache walio kufa, lakini jambo hili lilileta hofu sana katika kambi ya wana wa Israeli ikijulikana ya kwamba ila wakati wana wa Israeli walipokuwa wanaenda na Mungu katika vita, hawakuwa wanapoteza hata mtu mmoja walikuwa wanapiga vita na unajua vita ukweli ni ya kwamba unapoenda hata saa hii unapopigana na mtu kama hautawawa utaua mtu a na we utapata pia majiraha lakini hawa wana wa Israeli walikuwa wanasonga mbele tu na shinda na kushinda na kushinda na hivyo sasa hapa hata kama jeshi lao waliangamizwa watu yamkini na sita hii ilikuwa inelete hofu katika kambi yote ya wana wa Israeli. Na wakaanza kujiuliza, ni shida gani hii? Waliweza kuyeyuka na wakaji na wakajiuliza, watu hao wengine mataifa haya mengine yote ambaye saa hii sasa ndiyo tunaanza kumiliki nchi hii na hili ndii mji wa pili na tumeweza kuwapatia kisogo na wameangamiza watu wetu yamkini 30 na da Mataifa mengine yatakaposikia kwamba mji haka kandogo kameweza kutukimbiza na kuangamiza watu wetu wakiungana wa wote basi tutapona wapi Kwa hivyo wana wa Israeli wakajua sasa hii imekuwa ni mwisho wao katika Yoshua haya ni ya tano hiyo inayosema sema iliweza kuwa ili, ai jeshi la ai iliweza kuwa uwa ya yamkini watu 36 na sita na watu wa Mungu wana wa Israeli yao ikayeyuka wakawa sasa hii ni mara yao ya kwanza kuweza kupigana face to face na Wa na sasa wamepoteza vita yao ya kwanza mji kadogo tu sasa sasa nchi hii yote ambaye inajaa hawakanani kanani watawezaje kuinyakua na kuiridhi ndipo basi ukweli ni ya kwamba wakati wowote haijarishi jeshi liko watu wangapi ama ama, upin, ama upinzani uko na umati gani ikiwa bwana yuko pamoja nasi lakini wanakiwa hayuko pamoja nawe hata ukiwa na jeshi milioni kadha kadha utaweza kupigwa na mtu mmoja na uangamizi kwa hivyo haijalishi ni jeshi ngapi. Na hapa ndipo walipoweza kuanguka mtihani ya kwamba hawaku hawakumtumaini Mungu, walijitegemea wao. Dipo unaona hata wanatuma jeshi watu wachache, wengine wanabaki tukambi. juu walikuwa wanabaki wakifanya nini? Unajua katika kila wakati tunastahili kuweza kuwa kujua ya kwamba wakati ule Mungu anapotaka tuwe mahali fulani katika wakati fulani we need to be there tunastahili kuwa mahali pale haijalishi ni watu wangapi hata kama ni wewe mmoja unastahiri kuwa mahali pale Bwana anaposema tuwe pale ndipo basi Vita hii wameipoteza na wamepoteza watu ya mkini 36. Wakamjika kadogo sana kalikuwa kadogo kuliko lenyeliko. Alikuwa na watu wachache sana. Na jambo hili liliweza kuletea hata Yoshua ofu kubwa. Aya kararua mavazi yake. Akaanguka tfudi tfudi huku wakimulilia Mungu mchana wote amelala kifudi tfudi. Anaendelea kulilia Mungu akiuliza Mungu ilikuwa ina haja gani sisi kuvuka kuvuka katika mto wa yoldan kuja katika ngambo hii? Eh, utafanya nini kwa jina lako? Maana sasa hao watu wote makabila haya yote wakiungana na hii kabila hii hii katauni kadogo kameangamiza watu wetu sita wakiungana zote wote sisi tutapona wapi? Katika Yoshua wa 7 haya ni ya saba hiyo inasema vile alivyoweza kulala mbele ya mbele ya sanduku la agano la Bwana kutoka asubuhi mpaka jiani. akililia Mungu analia o Bwana ilikuwa na haja gani sisi tuweze kuvuka ni umati huu wote ili tuje kuangushwa na kataifa kadogo namna hii ni aibu kiasi gani watu wako waweze kuonenyesha kisogo adui zao kwa nini uliwaleta kutoka ngambo ile uliweza kutuleta ili tuweze kuangamizwa na hawa wa, wa Amori hawa na makabila haya mengine itafanyaje kwetu na hivyo ni kusema jina letu alitakuwa kuwako tena. Nawe utafanya nini Mungu na jina lako? Nandipo Yoshua katika Yoshua saba ya nane. anauliza Mungu, Niseme nini mimi ikiwa watu wako wana Waisraeli wanaonyesha kisogo maadui zao? Mimi nitasema nini sasa?" Nandipo Basi akaendelea kuelezea Mungu wakanani wote watasikia habari hii na wenyeji wa nchi hii nao wataungana na kutuzingira na kuondoa nchi jina letu katika dunia nawe utafanya nini Mungu wetu na jina lako ndipo hapo hapo Mungu anasema unajua ukweli ni ya kwamba wapendwa isipokuwa sisi hatujafahamu na ufahamu wetu unakuwa haba sana na kumuwelewa Mungu bado hatujamuelewa ndipo Yesu mwokozi wetu wakati fulani akiwa duniani akasema ili tuweze kuwa na tumaini la uzima wa milele ni lazima tumjue huyu Mungu wetu mmoja wa kweli na tujue Yesu ambaye alituma Yoni kwa mujibu wa kitabu cha Yohana saba aya tatu Lakini kama hatumjua Mungu uzima wa milele hatumo nao. Ndipo basi Yoshua Mungu akamjibu akamuuliza. Inuka wewe Yoshua wacha kulala hapa kifudifudi Kwa nini unalala na kifuudi fudi ukielekeza uso wako chini? wa Israeli hawa watu wako wameweza kuchukua vitu viliyowekwa wakfu wamevunja agano langu na wao kama vile nilivyowaagiza katika Yoshua saba haya kumi Bwana akamwambia Yoshua ya kwamba inuka mbona umeanguka kifudifudi hivi Izraeli wamefanya dhambi. Wamelivunja agano langu nilipoaagana na wao. Wamechukua baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Tena wameweza kuiba. Hivyo ni kusema. Wameiba na wameficha na kuficha pamoja na vitu vyao wenyewe. Hapo hapo ndipo Yoshua kaweza kuinuka. Akajua kumbe si Mungu mna, na makosa. Unajua kila wakati tunapoingia katika tabu tunadhania ya kwamba Mungu wetu ndiyo ametuacha, lakini wakati wote Mungu ana anakaa karibu sana na sisi. Mungu hawati watu wake, bali sisi tunatangatanga na kumwacha Mungu wetu. Na tunaposhikamana na dhambi, kweli Mungu anaangalia kando na sisi katika kitabu kile cha Isaia anasema namba zenyu zimeweza kuwatenganisha na Mungu hata ameweza kuwaficha uso wake hivyo hao watu walivunja agano na wameweza kuchukua vitu vilivyowekwa wakfu na wameweza kuzificha pamoja na vitu vyao wenyewe wameiba Bwana akamwambia Yoshua mara moja Yoshua kujua kweli Mungu mwaminifu akafunuliwa kuna dhambi imefikika kati ya wana wa Israeli na hapa akainuka mara moja sasa akitafuta jinsi atakavyoweza kufanya kwa yule ambaye anafanya dhambi hiyo yule ambaye amemu ondoa ameweza kufanya Mungu aondoe uso wao wake kwao. Angalia ya kwamba hapa kuna watu wameiba na watu hao wamenetea tabu deshi hili la Mungu. Na ukumbuke ya kwamba yoshi alikuwa amewaagiza ya kwamba vitu vyote vilivyo katika nchi ya Yeriko vimewekwa wafu kwa ajili ya Mungu. Na hivi ni kusema ya kwamba mtu yoyote akawaagiza asiguze kitu kiliowekwa wapu na haka ya kwamba ukivuza kitu kiliyowekwa watu utajiletea taabu wewe na utaletea jeshi la Mungu Haikuwa sasa huu ni wakati wa kuomboleza na kuvunjika moyo na kuweza kuraumiana ilikuwa sasa ni wakati umewandia kwamba kitendo kitendeke kuna zambi iliyo ndani ya kambi hii na basi Joshua kaiduka akaacha akaacha kulia pale na akaweza kuanza mara moja kutafuta dhambi hiyo imeweza kuwekwa katika wana hizo maana Mungu anasema sitakuwa pamoja nanyi mtakapo mpaka mutakapo ondoa dhambi hiyo iliyo ndani yenyu mmevunja agano langu Unapoangalia neno hili agano wakati mwingi ninasikitikia wa, wa Kristo wetu katika kitazi hiki cha ja Ukristo. maana tunapovunja sheria za Mungu tunasema na tuna ya kwamba sisi ni watu wa agano. Yeah. Lakini unapoendelea kusoma safari ya wana wa Israeli utaona agano ni lile lile tu hakuna agano lile na agano jipya agano ni lile lile tu Mungu alipowafanya agano na wana wa Israeli pale katika mlima Horeb alipowapatia sheria zake lakini agano hii lilakuja likiweza urudiwa tena na tena kwa sababu linapovunjwa Mungu anaondoka Watu wanapojirudi na kuweza uh, rudi kwa Mungu, anasema naye anarudi. Basi hapa anasema wamevunja agano langu. Basi akaambia sitakuwa pamoja nanyi mpaka muweze kuondoa hiyo rana iliyo ndani yenyu dhambi ambaye iko ndani yetu. Katika Yoshua kumi na mbili Basi akaambiwa ya kwamba wana wa Israeli hawezi kusimama mbele ya, ya adui zao. Ana Mungu alikuwa amesema sitakuwa pamoja nanyi paka muweze kumali kuangamiza kitu kile mlicho nacho mmeficha ndani yenu kilichowekwa kwa kwa sifu. Amri ya Mungu ilikuwa imefujwa na mmoja wa wana wa Israeli. Na hivyo taifa lote ikaweza kupata raaha hii kwa sababu ya huyu mtu mmoja Mungu anasema wa wamechukua kitu kiliowekwa wakfu na wameiba na wameweza kuficha Basi Musa yoshua akapewa maagizo ya kuweza kutafuta dhambi hiyo na dhambi hiyo atakayepatikana nayo aweze huwa ameangamizwa na kuondolewa na kukatiliwa mbali katika eh, wana wa Israeli na jambo ile halikufanyika mara moja Mungu alikuwa anajua kabisa ni nani yuko na shida hiyo lakini aliatia mlango ukiwa wazi wa rehema neema za Mungu wapendwa na, na rehema binakuwa nyingi kwa mwenye dhambi. Dipo unaona ya kwamba kila wakati katika kitabu cha Isaia nabii moja ya nane anaita mwenye dhambi anamwambia, ni nyinyi nyote, njoni tuseme sane. Hata kama dhambi zenyu zimekuwa nyekundu kama bedera mimi Mungu nitasisafisha ziweze kuwa nyeupe kama theruji." Mungu anasema kwa wenye dhambi, John tuseme sane." Hivyo hata Joshua alipojulishwa jambo hili, Uh, hatua hai haikuchukuliwa mara moja maana rehema za na neema za Mungu bado zilikuwa kwa yule aliyokuwa ametenda kitendo hicho hata angeweza kutokea na kusema mimi nimeungama na bidio kitenda lakini utaona ya kwamba mwenye dhambi anajihisi ya kwamba yeye ni mjanja zaidi na hawezi kutambu uh, hawezi kutambulikana ni yeye ilikaa kwa muda wapendwa lakini basi Mungu akamwaagiza maana mtu hajitoi na unajua Mungu hawezi kukulazimisha hata kuunga zambi zako na ukweli ni ya kwamba Mungu hajali dhambi zako ulizozitenda ngapi ienda ikawa ulizini ienda ikaa uliiba ienda ikaa uliua ienda ikawa ulifanya dhambi yoyote nataka ni ya kwamba Bwana hajali ni dhambi gani uliyozitenda maana unapovunja moja wa sheria zile kumi umevunja zote ienda ikawa hata mkuu shraf sheria Sabato ya Bwana Bwana anasema yeyote atakao vunja mmoja wa hizi ametenda dhambi na mshahara wa dhambi ni mauti lakini anaendelea kuita wenye dhambi wote Jeo ni kwangu nyinyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo wa mizito waminita nitawapumzisha jifungeni nila yangu maana nila yangu ni nyepesi Wengi wamekuwa wachawi na wameua watu wengi sana kwa kwa, kwa uchawi na hivyo wamedumu kukaa kwa uchawi maana wanaona kana kwamba Mungu hawezi kuwahurumia. Lakini nataka nikuhakikishia kwamba haijalishi ni, kwa ni wangapi uliua. Anasema Yohana moja moja aya ya tisa Tukiziunga manabii zetu yeye ni muaminivu na ni wahaki Lakini tukingojea mpaka wakati mrango wa rehema utakapofungwa tutakuwa tunataka kutubu lakini tutakuwa tukitaka kutubu kwa sababu tunaona adhabu inakuja and it will be too late rehema mlango wa rehema utakuwa umefungwa madamu mrango wa rehema, wa rehema ungali wasi umewekwa wazi wazi kwako je utaendelea kukana dhambi zako hizo mpaka lini Wizi wako huu, uzinifu wako huu, umeharibu nyumba za watu wangapi kwa sababu ya uzizi Kuna watu wengi sana wanaoitoka kwa jina la Mungu, wameharibu nyumba za watu. Mwanamke mzuri wanaona ni wa, ni, wao ndio wanastahili kuwa na mwanamke huyo wanaacha wake zao kwa nyumba zao hawashirikini na wanawake zao na wanawafunga wana, wakumbaza macho wana, wake zao hawezi kujua ya koba hawa ni wazinivu lakini wanaposhika kufika kwa wake zao wanawafanya juu chini kuwaonyesha upendo lakini ni wazinivu wameharibu nyumba za watu leo hii ni nyumba nyingi sana zinaolia kwa sababu ya watu watu ngapi watu wahubiri mashuhuri walioweza kuharibu nyumba za, za watu kwa kufini na wake wa watu Mungu ajali umeharibu ngapi Hivyo ndugu mpendwa na kuita katika mwito huu ya kwamba Bwana anasema ukiziungama zambi zako yeye ni mwaminifu na ni wahaki haki atakusamehe dhambi hizo hata kama Nyumba hizo ulivunja bado zitaendelea kuvunjika. Mungu anasema, kwangu we mwenye dhambi. Hiyo ingine uliofanya watia mimi nitafanya ndjua vile nitafanya nayo. Lakini tikitiko kubwa ni ya kwamba wengi wanapoendelea kufanya dhambi hii kwa sababu haifanywi hadharani. Na ni vigumu kushikwa hapa kwa hapa. Wanadhania kwamba ni wajaja sana na hawatashikwa Ndiyo, hait hautashikwa na utaendelea na utaendelea maana you are very slippery hautashikwa lakini jua ya kwamba Record ya mbinguni na Mungu wa mbinguni hata uweze kufanywa upererezi ndiyo tujue ama hukumu ushi ama ama ama kuletwa katika hadharani ndiyo ndio uh, ndio uh, ujulikane Mungu anajua ndivyo wapendwa unapoendelea kuangalia dhambi hii iliyoweza kufanyika Mungu aliweza kuipatia nafasi ili mwenye dhambi aweze kuungama lakini mwenye dhambi huyu alijidhania kama hawa zinzi ya kwamba yeye ni very slippery yeye ni mtu ambaye ni mjanja ndivyo yoshua akaambiwa sasa kwa sababu mwenye dhambi huyu hajireti nataka sasa uweze kuanza kuwa kumtavuta na kwa sababu sitaki kumpoint hadharani, nataka uende hatua kwa hatua ili watu wote waweze kuona na waweze kuelewa huu ni ukweli wa Mungu. lipo akaambiwa akaanza kuwatafuta kutoka kwa kabila za wana wa Israeli. Kwa sababu hakujitoa. Lakini watu wote wakajulishwa kwamba kuna dhambi iliyo ndani yao hivyo akaanza kuitafuta ile dhambi kadri bwana alivyoweza kumuagiza asubuhi na mapema yoshua kalele wana waisraeli wote kupitia kwa wakuu wa makabila wote wakaweza kupangwa katika hali ya makabila yote ya wana waisraeli na ndipo basi sherehe hii ya kutafuta mwenye dhambi ikaanza mara moja hatua kwa hatua Upelelezi ukaweza kuanga katika Yoshua saba. haya ni ya tano inasema hivi akaambiwa basi haya inuka uwatakase watu ni Mungu anamwambia na Nawaambie watu wajitakase kesho Mungu wa Israeli kitu kiliowekwa wakfu kiko kati yenyu ewe Israeli na uwezi kusimama mbele ya adui zako mpaka utakapokiondoa hicho kiliowekwa wakfu Na asubuhi basi wataletwa Mungu akasema wa mbele ya Mungu kabila kwa kabila na kutoka kabila lile litakaloonekana ndilo linas, linashida hiyo basi litaweza kuleta watu nyumba kwa nyijama kwa jamaa na jamaa ile itakaonekana inakaribia na hiyo wataleta nyumba kwa nyumba na nyumba ile itakaoonekana watakaribia mtu kwa mtu na yeye atakayepatikana ana hicho kicho kicho kiliowekwa wakfu atateketezwa kwa wakufu, atateke wa moto ninapoangalia upelelezi huu ambaye ulifanyika hapa unanitia hofu sana ninapoona hivyo ndivyo itakavyo itakavyofanyika katika hukumu ya Mungu Leo watu wanaambiwa njooni kwangu nyinyi mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo mzitu nami nitawapumzisha lakini watu wanajifanya kuwa wajanja sana na hawezi kushikwa Basi kabila likaanza inasemekana kwanza ni kabila Pamere nyumba na hapa ndipo basi Juda ikaweza kuchaguliwa ya kwamba ndiyo kabila na shida juda ikaweza kuchukuliwa. Na hapa ndipo familia zikaingia familia ikaendelea na ndipo basi nyumba na nyumba ilipokuwa inaendelea. Neno linasema Neno linasema hivi, katika kitabu cha Joshua, saba haya ni ya 10 si, na sita Inasema hivi. Basi Yoshua, akaondoka asubuhi na mapema akawasongesha Israeli kabila kwa kabila kabila la Juda likatwaliwa na saba akasongeza kabila hili la Juda jamaa kwa jamaa akaitwa jamaa ya Wazera akaizongeza jamaa ya wazera mtu kwa mtu dabdi akatwaliwa akawasongeza watu wa nyumba yake moja kwa moja akan akaweza akan mwana wa kami mwana wa zabdi mwana wa wazera wa kabila la yuda, akatwaliwa na ili kuweze kudhihika kwa kila mtu aliyo katika kambi hii ya kwamba huyu mtu hakufanyiwa maonuonewa yoshua akaweza kumsongea asije akawa anaham, anahukumiwa kwa kuonewa akaweza kumwaita akamuliza he, Akan hebu niambie ni dhambi gani hiyo ulioifanya hii ni kwa mujibu wa kitabu kitabu cha ja Yosua tisa Yosho akamwambia akani mwanangu na kusihi umtukuse Mungu wa Israeli Ukaungame kwake Niambie sasa ni nini ulichokitenda Usinifiche Akani akamjibu Yoshua akasema Kweli nimefanya dhambi Can you imagine kweli nimefanya dhambi juu ya Bwana Mungu wa Israeli. Nami nimefanya mambo haya na haya akasema. Nilipoona Nilipoona katika nyara Joho nzuri ya Babeli. Usikilize vile anasema. Joho ata saa hii amekuwa sasa yeye ndiye ametawisha kabila hili. Anasema nilipoona ilikuwa ni Joho nzuri sana joo nzuri sana ya babeli na shekeli mia mbili za fedha na kibari ya dhahabu uzani, uzani wake shilingi hamsini baadhi mimi nilizitamani nikazichukua na nikaenda nikasificha mchangani katikati ya hema yangu na hiyo fedha iko chini ya hiyo. Nisikitiko kubwa anaungama when it is too late. Joshua akatumana huko kwake watu wakaenda kwa hema wakaweza kuchimbua na kuondoa vitu hizo. Bahai aliposema ziko na hapo hapo ilikuwa imefichwa ndani ya hema yake na hiyo pesa dhahabu ilikuwa imefichwa hapo na zote zikaweza kutolewa na zikaletwa kwa Yoshua na zikawekwa bele ya Mungu Yoshua na kabila zote za wana wa Israeli wakiwa pale wakaona kile Mungu alichokuwa anasema kilikuwa ni ukweli mtu mtupu ndipo basi yoshua akatumana na alipoletewa vitu hizo hapo hapo akatoa sentensi yake na akauliza katika kitabu cha Yoshua saba aya 24 akauliza yeye yeah, yeah. akamuuliza kwa nini unatukatabisha hivyo naye Mungu akakutabisha ndipo Yoshua na wana wa Israeli wakaweza kumchukua akani mwana wa Zera, na fedha na hizo na kabuti hiyo ya, ya, ya, ya nzuri aliyokuwa anasema na fedha na ng'ombe zake na buzi zake na watu wake wote wakazipeleka hata bonde la Koli bonde la la Akoli ipo basi hawa watu wana wa Israeli kwa sababu wao ndiyo walioweza kuhuswa sana na, na tatizo hili lilofanywa na Akan ni lazima wangemwadhibu wewe mwe, ye mwenyewe nadhi hii iliwaingiza katika tabu na wakapoteza watu wao ndipo wangestahili kuweza eh, mwadhibu na ndipo basi wakaambiwa kupitia kwa wakilishi wao wampe na ndipo wana wa Israeli wote wakampiga yeye na ng'ombe zake na mbuzi zake na watu na mtoto na wake na familia yake yote wakapigwa na mawe wakafa. Na hapa ndipo juu yake tunaona ya kwamba mawe yakawe kwa mingi zaidi wa Israeli wote wakampika tena wakauteketeza walipokufa wakawateketeza tena wakaweza kuweka mawe mengi pale mpaka leo na mahali pale pakaitwa eh, bonde la Tabu The Valley of Achaw hiyo ni kumaanisha kode la shida Katika kitabu cha Yoshua seven wakaweza kuweka wakaweza kuweka mawe chungu mawe mawe mengi sana pale mpaka leo Naye ukweli na hasira ya Mungu ikaweza kuishia e, na mahali pale mpaka leo inaitwa bonde la la akali hivi ni kusema ni bonde la taabu bonde la akoli mpaka leo katika kitabu cha, ma, cha mambo ya nyakati mambo hii imeweza kuandikwa juu ya aka anayotabisha watu wa Mungu yeye aliyeweza saliti wana wa Israeli. Na katika kumbukumbu kumbu lake inaandikwa hivi, acha Akan mtabishaji wa wana wa Israeli. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha wa First One Chronicles ama mambo ya nyakati wa kwanza mbili Haya ni ya saba inasema naye nao hawa wana wa wana wa wana wa uh, wana wa akani yule akani mwenye kutabisha Israeli aliyekosa katika kitu kiliyowekwa wafu kwa hivyo wapendwa leo hii ina uwezekano ya kwamba mimi na wewe tunajigia katika shida kama hizi katika kanisa la Mungu katika ulimwengu mzima. Wakati wote mnapoona kanisa la Mungu haliendelee, linakuwa stagnant, shida tu ndio zimejaa pale. Angalia ndani ya kanisa lile kuna aka ndani pale na huyu akani anastahili kujiujua ili aweze kuungama majamu kuna nafasi mlango wa rehema kabla haujafungwa maana kanisa hili ni na Mungu kanisa hili si la mtu kanisa hili ni na Mungu na Mungu analichuhulikia hili kanisa halitaweza kushuhulikiwa na watu wengine halitaweza kushuhulikiwa na na, na na umati wa, wa watu walio matajiri sana ama walio masikini sana linashuhulikiwa na Mungu kutoka general conference mpaka saba school linashuhulikiwa na Mungu ni kanisa la Mungu na unapoliguza ni kama unaguza mboni ya jicho la Mungu aka naliletea kabu kanisa hili jangwani akidhania ya kwamba ye ni mwenye ni very smart na mambo ya wizi akachukua vitu vilivyowekwa wakfu akaficha. leo kuna uwezekano kuna, kuna aka kuna akan wengi sana katika makanisa mbalimbali. Ndio mbali. unaona unasikia makanisa mengine yako na shida kubwa kwa sababu kuna akan pale. Na akani huyu hawezi kusema dhaambi yake kama huyu wa Biblia haakusema alipoona kabila lake limeweza kuguswa. hata sio hiyo tu. Angalia wakati alipoona jeshi la Mungu limewapatia adui zao kisowo na watu ya mkini na sita wameuawa angekumbuka kweli yoshua alikuwa amesema tusiguse vitu kwa wafu na kweli mimi nimeficha kabuti hiyo ndani ya hema langu nimeficha hiyo shekeli nimeficha hiyo dhahabu hii ndio imeleta tabu angeenda na angeitoa na angeweza kuungama lakini alidhani is very smart katika hali ya kuficha na hata bali na hiyo akaona yoshua na wazee wa Israeli wameanguka kifundifundi mbele ya wa, mbele la sanduku la Mungu wakililia Mungu mchana wote lakini hakan bado alikuwa nadhania he is very smart hakuna usmartness katika dhambi wapendwa dhambi hii iko ndani ya makanisa nimesema tena wengine ni wachawi ndani ya kanisa wamefanya kanisa la Mungu lisiendelee na wanaendelea kufanya uchawi usiku kutua. na asubuhi sabatu wanakuja kwa kanisa ndio wanaongoza pale mbele ni kuchezea kanisa lililowekwa wakfu ikiwa haka nha ni hata hakupona nataka nikuahikishie hata utapona haka alikuwa wana all the time ya kutubu dhambi zake na ndio leo ninakutangazia katika neno hili ambalo litasimama daima milele ya kwamba wakati wako wa kukubalika ndio huu unaoitwa leo unapoungama dhambi zako unapoacha uchawi wako unapoacha mambo yale yanayo na jisi kanisa la Mungu na unapotubu Mwana anasema jioni kwangu nyinyi yote mnawasumbuka na wenye kulemewa na mizigo mizito mizigo ile imekulemewa we ndio unajua Lambda ni wizi unaiba zaka na sadaka ambayo imewekwa wakfu kwa Mungu wapendwa wakati umeandia akujua kwamba zaka na sadaka imewekwa wakfu na kama akan hakupona hata wale tunao hatutapona lakini bado kuna nafasi aka nalipeo all the time au na fanye uhuisho na matengenezo lakini yeye alijifanya kuwa smart hata leo sisi tunapoimba zaka na sadaka tunasema Mungu anajua watoto wetu wako shule tunastahili kulipa mabili hapa Mungu anajua nataka ya kwamba unachezea vitu vilivyowekwa wafu kwa mujibu wa kitabu cha Marakai bwana anasema zaka na sadaka ni mali yangu. Mtaniibia zaka na sadaka. nasi tunamuuliza tumekuibia nini? Anasema mmeniniibia zaka na sadaka. Zimewekwa wakfu. Mapato yako Ten percent plus plus zimewekwa wakfu. bipo basi wapendwa Unapogusa kitu kiliyowekwa watu utaletea not only you the problem. Hautajiletea wewe tu sina. Akanialetea mke wake, akanialetea wasichana wake, akanialetea wasifuana wake, akanialetea ngombe zake, akanaletea mbuzi, akanaletea nyumba yake, akanaletea the whole family. Wani ni unaletea familia yako jida. Pakturudishia Mungu, binipo Wapendwa, mambo haya tunayasoma ili iweze kutusaidia kujielewa na kujipima tuko wapi sisi. Angalia katika kitabu cha Chronicles, imeandikwa kumbukumbu kumbu ya Akan. Na imeandikwa Akan aliyotabisha wana wa Israeli. Wana wa Israeli alidhania dhabhi hii aliifanya akijua na alikuwa anasikia onyo lilokuwa limeonywa ya kwamba muziguze kitu kiliowekwa wakfu Alizihaki na kuchezea nguvu na uwezo wa Mungu mwe mjiweke kando na vitu vyote vilivyovyo vya mji huu vimewekwa wakfu kwa Mungu. Kitabu cha sita eighteen Msijweze kuguza kitu kiliyowekwa wakfu, msijemkatoa kitu kiliyowekwa wakfu maana kishaweko wakfu mtaweza kufanya matuo ya Waisraeli kuwa melaandiwa na kuifangaisha. Kujif, lakini fedha zote wakaambiwa ni mali ya hekaru la Mungu ya Mungu. Leo wewe naye unaambiwa mapato yako sehemu ya kumi ni zaka ya Mungu na sadaka ya Mungu uziangalie. Ujiweke kando, uiweke kando katika mapote, mapote, mapokeo yako uweze kutoa zaka na, zasa, na sadaka ukutije ukajiretea shida na uletee watoto wako ukweli ni ya kwamba labda siku zilizopita umekuwa ukikula zaka na sadaka na hukujua ya kwamba imewekwa wakfu kwa Mungu lakini leo umejua kitabu cha ja matendo ya mitume saba anasema wakati ni haya ya 30 wakati wa ujinga bwana alijifanya kana kwamba haoni lakini leo anakuamuru ninaomba kwa ananisaidie ili vitu vyake vilivyoviwekwa wakfu ikiwa sabatu imewekwa wakfu kumbuka ya kwamba unastahili kuitunza ikiwa zaka imewekwa wakfu kumbuka unastahili kuipoa Anasema sabato ni takatifu zaka ni takatifu. Ikiwa wawili waliounganishwa Mungu anasema mtu asiwatenganishe. Umekuwa ukifanya uzinifu na waume wa watu na wake wa watu. Bwana anasema umegusa vitu vitakatifu. Na ujue vitu vitakatifu vilianzia pale Eden. Zaka, sadaka na ndoa saka na sadaka na sabato na ndoa vitu vitatu Mungu alipomwambia Adamu matunda yote ya bustani wastahiri kula lakini hii usikule na utakapokula hakika utakufa Mungu alipounganisha Adamu na Eva akasema wale Mungu ameunganisha wa mtu mwingine asiwatenganishe isipokuwa kifo umekuwa kifo marang'atu wewe kutenganisha nyumba za watu umekula ule mti na unasema Adam alifanya vibaya sana kwa nini alikula wewe Bwana amekupatia na amekwambia zaka mti ule ulikuwa unazimamia zaka ulikuwa wa Mungu leo hii mapata yako anakwambia sehemu ya kumi ni yake kwa nini ukule na unalaumu Adam alikula Leo Mungu anasema wawili wanapounganishwa mtu asiwatenganishe. we umekuwa kifo unaendelea kutenganisha u, um, nyumba za watu na kuzipatia shida na nyumba zinaishi hali mbaya. Nyumba zilizo kuwa na furaha miaka yote unaingia pale unatumia ujanja, unafanya uzinivu, unalala na mme wa watu, unalala na mke wa watu lakini bwana angalii yote. Anasema wakati huo mlikuwa mnafanya ujinga. Lakini leo ninawaamuru. Najua naamuru. Niendelea kutenda hivi. ungependa Mungu wa kupatia uwezo wa kuishi katika neno lake. Maisha haya na maisha yanayokuja ikiwa hilo ndilo ombi lako. Ningekusihi uweze kuungana pamoja nami tuweze Yesu Kibomba Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa sababu ya umati na haraiki hii ya watu hao wote wanaosikiliza ujumbe huu. Pote pote kote kote ulimwenguni. Tumesikia dhambi iliyoingia ya kwa wana wa Israeli na mtu mmoja watu na sita wakafa. Na uliweza kuitoa na kuiadhibu na hata hakukutaka kuiungama mpaka ulipoweza kumlenga na kidole chako. Bwana sisi tumejiona kabla hauja tulenga. Tumekula zaka na sadaka. Tumeharibu nyumba za watu. Bwana. Tunakuomba utusamehe. Tumeharibu sabato yako na tunaikanyagia chini. Naomba utusamehe. Na kutoka leo utupatie. Uhu ya kushika na kutunza mtakatifu wako nlioanzia Eden Sabato Zaka, na ndoa wote wasikilizaji wangu wanaungana nami leo wanapoungama dhambi hii bana uwashe na usiwakumbu na, usiwa na na usiwaulise maana umesema wakati huo ulikuwa ni ujinga au kujani lakini kama vile ahadi yako ilivyo katika Yohana moja, moja tisa ya kwamba utatushameni na kutakasana kutokana na, na udhalimu wote. Bwana naomba ututakase hivyo hivyo, ahadi hii iweze kuwa yetu na leo kuendelea juu viumbe vipya watu wa vingu. Katika jina la Yesu tunaomba. Amina. mpendwa naamini uko na makala ya siku ya leo makala haya ya neno litasimama yanakujia kwako moja kwa moja kwa ishara ya agr live abogsi globalradio.com available kwa ya passing the light ministries.org na iem mtungaji hadi hapo wakati mwingine mpenwa ukitaka kutualikia na kupata mchungaji joseph pigena bari mbili tano tatu, mbili moja tatu 60 sita sufuri, sita sufuri. ama tupigie 605 475 5845 wakati wote ponyeza sufuri. na kwa mengi gera kwa free app from the play store apple store AGR live ndilo jina letu kwa mengi endelea kubarikiwa na utupate ndani ya abuglobalradio.com hadi hapo wakati mwingine majina yangu ni Olina untini na neno litasimama